Джо Голдеман. «Війна назавжди». Роман. Переклад з англійської Джо Міллера. Читає Рік Санчес. Рядовий Манделла. Один. «Сьогодні вночі ми продемонструємо вам вісім беззвучних способів убивства людини». Сержант, який сказав це, на вигляд був ледве на п'ять років старший за мене. Тож якщо він колись і вбивав людину в бійці чи нишком, чи в будь-який інший спосіб, то робив це ще в дитинстві. Мені відомі вже 80 способів, як вбивати людей. Проте більшість з них досить такі гучні. Я вирівнявся на стільці, натягнув на обличчя ввічливу зацікавленість і заснув з відкритими очима. Так вчинили і решта. Всі вже знали, що на післяобідні заняття не призначають нічого важливого. Я прокинувся від звуків кінопроєктора та додивився коротку стрічку про вісім беззвичних способів. Котрісі з акторів, певно, були знесвідомлені, бо вбивали їх по-справжньому. Після перегляду дівчина з першого ряду підняла руку. Сержант кивнув її і та вистрончилася. Виглядала ні в року, хоча шиї і плечі були трохи заширокі. За останні кілька місяців, тягаючи важке спорядження, такими стали всі. «Сер!» Ми мали звертатися до сержантів Насер до самого випуску. Відверто кажучи, більшість цих методів якісь такі недолугі. Наприклад, наприклад вбивство людини ударом саперної лопатки по нирках. Тобто коли взагалі таке може бути, щоб зостатися без рушниці або ножа із самою лише лопаткою? І чому б просто щосили не зацідити нею по голові? «На голові може бути шолом», – резонно відповів той. «До того ж, у туріанців взагалі може не бути не рок». «Може й не бути», – знизав плечами сержант. Ішов 1997 рік. Тоді ще ніхто на очі не бачив ні туріанця, ні навіть частини їхніх тіл. Було знайдено лише рештки хромосом, проте їхній хімічний склад схожий на наш, тож ми маємо визнати, що вони теж є високорозвиненими створіннями і точно мають слабкі вразливі місця. «Вам лише треба їх відшукати». Це важливо, викладач вказав пальцем на екран. Ці восьмера засуджених померли заради того, щоб ви були здатні вбити туріанця, навіть якщо при собі матимете лише гігаватний лазер чи пилку для нігтів. Дівчина сіла, хоч відповідь її не надто задовольнила. Ще питання? Більше жодна рука не піднялася. Добре. Струнко? Ми підвелися. Сержант дивився на нас і чекав. Нахуй, сер! Не забарився знайомий втомлений хор. Гучніше. Нахуй, сер. Один з тих підбадьорливих армійських прийомчиків. Вже краще. Нагадую, завтра тренування до світанку, сніданок о 3.30, стрій о 4:00. Хто дивитиме масу після 3:40, сорока, по шапці. Розійтись. Я застібнув комбінезон і побрів по снігу до кімнати відпочинку, щоб перехопити склянку сої та викорити косяк. Зазвичай я обходився 5-6 годинами сну, а зараз був єдиний час, коли я міг хоч трохи побути на і відпочити від армії. Кілька хвилин я вчитувався в роздруківку новин. Ще один корабель шльопнули десь у секторі Альдебарану. Це було 4 роки тому. Вони збирають флот для удару в відповідь, але щоб туди відправитися, знадобиться ще 4 роки. До того часу торіанці приберуть до рук всі портальні планети. Коли я повернувся в казарму, всі вже дрихли, а загальне світло було вимкнено. Відтоді, як ми повернулися з двотижневих навчань на місяці, весь підрозділ не мав спокою. Я запхнув одяг у шавку, глянув на розклад і побачив, що спати мені сьогодні на тридцять й коїці. Холєра, якраз під нагрівачем. Тихо, як миша, я прослизнув крізь завісу, намагаючись не розбудити сусіда. Хто-то був, я не бачив, та мені було начхати. Заліз під ковдру. «Щось ти припізнився, Мандело?» – позіхнув голос. «Це була Роджерс. Пробач, що розбудив!» – прошепотів я. «Все норм!» – вона розвернулася, притулилася животом до моєї спини і обійняла. Роджерс була тепла і відносно м'якенька. Я поплескав її стегну, сподіваючись, що це відчувалося по-братськи. «На добраніч, Роджерс!» «Добраніч, жеребчику!» – вона відповіла таким самим жестом, але більш цілеспрямованим. Ну чому завжди так буває, що коли ти хочеш, вона втомлена, а коли вона збуджена, то ти не маєш сил? Довелося підкоритися неминучому.